Бо тобі не можна, сказала Капіля Це мені ще врач і скоро і сказав В турниці, Ліличко, мені вже нічого не зашкодить То як вирішиш, Ліличко? Не знаю, сказала Капіля І сіла на низенького ослінця На якому любила сидіти її мати Нічого не знаю Це ти мене покинеш Клянусь Богом, що ніколи тебе не покину Урочисто сказав Шурик Отож, вирішуй не наравиться мені це, зітхнула Капіля. Чому ж не наравиться, лілечко? ніжно спитав Шурик. Не прийме вона мене, відповіла Капіля, ще й головою покивала. І це не зле, мову Шурик, тоді зможу з чистим сумлінням до тебе повернутися. Капіля втерла з ока сльозу. Щось мені страшно, шурик, шепнула, дивлячись, на нього широкими очима. І дарма, лілечко. Чого боїшся, що помремо? Нє, мотнула головою капіля, боюся, що покинеш. Вона тебе забере, мене прожене, і я, я не проведу тебе в останній путь. І в неї з очей покотилися великі сірі сльози, покотилися наче перла по майже чорній цері щит. Проведеш, лілечко, проведеш, даю тобі слово честі, що проведеш, поблажливо сказав Шурик і всміхнувся іронічно. І знову бігла, вибалушивши жовті очка руденька, при аж настільки заполонена думками, які в її голівці літали, ніби ластівки перед дощем, що не помітила рябої натьки, яка стояла, як завжди, в своєму дворику, виглядаючи з моря погоди, чи, точніше кажучи, милосердя від сусідок Кумасі, з якими всіма на цей час виявилася розсварена. Отож, мала сподіванку тільки на цю руденьку, бо та єдина, що з нею віталася. І вона, як справжній політик, хотіла цю щілину в облозі своєї розширити, адже сталося найгірше із гіршого. Після того, як опинилася сама в обструкції, була цікавито позбавлена інформації про життя вулиці. А тут для неї був сік житейський. Отож рябанатька пропадала й сохла в своєму дворику, як побічнеї пропадала й сохла невелика вишенька. І єдине, що в тому дворику росло. Але Руденька промчала повз Рябу, як мотоцикл, безумно розігнаний шили хвостом-підлітком. І Рябанадька відчула, що в серці її в'їлася голка і ржава, і тупа, і їй забракло дихання. І поспішила в хату, щоб покласти під язика таблетку валідолу. Адже остання тріщинка, як виходила з поведенції Руденької, стулилася і почала зростатися, а це значило що облога з обструкцією стали кругові і безвиглядні. Тож думки врябої стали теж як ластівки, тільки не перед дощем, а як тоді, коли гнізда їхні порозвалювалися, а пташата повипадали. А на цю нагоду з'явилися гладкі й худі різної масті коти і почали щасливо пожирати тих ластів'ят. Куди було знати рябій наці, що Руденька просто була надто заклопотана, надто вражена, тож серденьку її не залишилося для рябої містечка. Ніколи було їй розглядатися. Мала перед очима пряму лінію, як поворозку, і бігла тільки по тій лінії, чи поворозці, ніби циркач-клоунка натоходець, який тільки тому тримається на линві, бо оперся в неї очима, а досить очі хоч на мить відвести, і він із линви звалиться». Але Руденька з линви не звалилася, а щасливо доскочила паркану, власних віртки, схопилася за штахетини обома руками і важко віддихувалася. «Чо так спішила, Тань?» – позвалася солодко Валентина Карташевська. На щастя, і цього разу Степана біля неї не було, а тільки Марина, вальчена дочка. «Дайте тьот віддихатися», – вичавила з себе Руденька. «Там таке!» Її справді миготіли в очах зірочки, і вона перечекала, поки згаснуть і тільки тоді відчинила хвіртку. До неї засвітилося три пари запалених, як прожекторики, очей, а третьою парою були очі котячі, бо Марина тримала в пелені свого улюбленого Мацюсика, величезного і гладкого, як і вона з матір'ю. «То що там сталося?» – не втерпіла спитати Валька, ще коли Руденька йшла до них бетонованою доріжкою. «Інтересні собиті». Затарахкотіла Руденька Приїхала до Шурика його мамка В такій лискучій машині В такому шикарному платті В таких тухлях, як зеркало, Я таких і не бачила З дорогою завівкою А на лиці крему помади на півпальця І по-моєму в неї штучні вії І говорить по-українському Але грамотно, як учителька чи тілігентка